Sebastian, irazoki, egunon. Egunon. Zu elebitasunetarako miso kargu duna zira, sare um, katolikoan, departamento uh, guzian, sartzea egindu zu zuek ere, mestekin uh, batera, eta menturaz, uh, Boa, Janik, elebitasunetarako miso dun duna, ez baita bakarrik Euskara Frantsesa beste elebitasun mota batzu dituzue. Bai, bon, gehienak uh, proposatzen ditu dugun uh, xalere biduna Euskalaz egiten, da, Iparra Euskal Herrian. Gero, badira dira, eskola iten proposatzen dutena xalere biduna ingelesez, espaniolez. E, Euskalik egin eta Biarnoan eta Oksitandarez ere eskola bat igunen, pagoe ondoan. Bu, bon, bereziki Euskarari gire interesatuko, izan ere, e, zuek ere baituzue, beraz aurra frango, Euskarazari. Baituzu zenbaki batzua, Dividea, Sebastian, zonbat Euskal klasietan edo Euskarazko klasietan dituzuen aurten gozartzean? Aurten e, ditugu, euskaraz ikasten dutenak irumila seireun eta behogei tamar inguru ditugu, orotara. Zerg da, txifer bat goiti doana edo nola da? Gutsi bera mantentzen dena. Hora, marrikasle, gutsi gora bera berdindugu, pasaten urteari begira. Aski kontent ez, eta demografia, bishkat beruntz doa hor, eta... Bai, bishkabat, seaskarekin uh, bakarrenetarikoak zanguzizte, eh, eskola gienak beti doa, doatzi. Hor, elebitasuna ipatzen zuen arik, murgiltze ere baduzu ezuek, ala ez? Alor, lehen mailan, baituko ogei tamabi eskola, elebiduna proposatzen dena, eta ogei tamabi huietatik, ogei e, murgiltzea dira bai. No, baduzue, e, oi hartzunik, murgiltze eredu horretatik. E... Denak kontentera, bendea egia da, hasteko murgiltze sisteman gehienetan diende da. euskarari bizikulutua, eta gero e, baloak eta eta iritsi guztiek berdin erraten dute euskara maila asko zonagoa dela ele bidunean baino hogei. Ejan e, dugularik e, ikasle kopurua ez dugugan ze klasetik ze klasetara ondoatzi e, ikaste horiak. Ama, es, ama eskolatik e, basurau da, eh? badira hogeita eskola, hamainu kolegio eta 6 liceo. Hala. Eta ele, elebidun, elebitasuna mugiltzereduan ez dena, eh, bi hizkuntzak baliatzen direne hori etaik, eltsen eh, ala ere eh, ikasle elebidunak ateratzen finitzean, hor eh, basuora erizten direnean? Basoraino joaten direnek Euskara eh, ongi menperatzen dute, eh, hori egiada. Baina ege jateko ere bada galtze txiki bat, beti pasatzen eh, direnean, lehen mailatik kolegiora pixkat galtzen da, kolegiotik lisiora, Kopuru azari zira edo kalitatea zekatzen? Kopuru azari nahiz, eh? Bale, bai. eh, gure xaretatik eh, iztun no osoa ateratzeko lise horaino joan behar da elebidun xarean. Hmm. Eta nondak galtzea ondiena dibiez, bon, gehiena eh, txipietan da beraz, ongi hulehtzen badut? Sifrake eh, eh, mateko, gutxi gora bera ditugu, 2000 irureun ikasleren mailan eta kolegioan 1000. Pasatzen, Na, erdia deia galtzen dugu pixka bat yeah. uh, bidean, eh? eta gero kolegiotik lihiziora, milatik laureunera, auk ere, txak, beste bat no. uh, galtzen dugu. Zainako, zure ustaz? Boa, beba dira, dependetzen duz, zenez, nun kokatzen giren geografikoki, eh, adibidez, eh, baiona angeru biahitzen, zenez, asten dira, Euskaraik asten, eh, Uh, geien bat nik naiz eta ezperben ez, ez den urokortu behar be, beste izkuntza baten uh, ikasteko uh, ideiarekin uh, giberean, eta orduan be eskola eta lehen mailan ongi dakero goro kolegiora pasatzen erenan orsartzen da ingilesa eta espanolaren ikastea egi azki, usk baztertzen da? hori da bat eta gero ere gure eskaintza ere zailago da kolegioan eskazditugu euskara zaritzen diren uh, irakasleak orduan ez dugu gukere proposatzen al, mm -hmm. nahinbezainbez beste klaxe ere bidun ere. Na, ere. berdin, ergan ezake, bazzinute ahal gehiago, uh, proposamen zabalago uh, egingo zinukete Euskaraz? Auri sigur bada zinez, bada, bada galdea, eh? bada kriston galdea, eta gu be, beste eskuretan bezala, eskas ditugu irakasleak, eh? bereziki uh, bigarren mailan, eh? korregioan eta rizioan, denak aien uh, ikasgaian e, badituugu e, matematika historia baina euskaraz egiteko formatzen ditugu na ez ditugu aski e, proposatzeko egiazko ere biduen e, eskaintza bat. Justuki sartzea aiipatu baitugu eta a, egun hauetan izan da gure gaininagussitariko bat euskarazko erakart, e, erakasleak ban, publikoan badakigu ikuskariak diola postuguziak beteak direla baina arazo bat bada ordezkatzeko eta zuek nola eguen Egan duzu, edanik eh, eskasetu zuela, eta gero, adibidez, ok dezkaketa? Lehen mailan, e, klase guztiek badute irakasle bat aien aintzinean, baina irakasle bat eritzen bada edo edo aurudun barin bada no bait, momentuz, ez dugu ok dezkorik. nola patxatzen da? Frantzisko batxatzen da? depenitztzen du batzutan uh, fusionatzen ditugu bi klase saiatzen dugu sai esteafrances uh, irakasle bat ematea eta batzutan denbora gehiek jartzen badu ematen dugu e, Egijateko orain arte, uh, beti lortzen dugu azken momentuan eta japatan lortzen dugu nojobait ematea Ea, e, gure helburua da pixkat lehenagotik beantizipatzea hori pixka bat eta eta poltsa, ordezko, erreserba poltsa bat e, egitea. Ha, ha, batzutan eritasunaren kasuan ez da posible? Hor no, baita eritzen da egunetik biara Hori da, hor gauk egun e, ez dut e, ordezkorik, e, euskarazko klaserik emateko zenta, denak hartuak dira sartzetik, baginituen mabost bat, eta denak dira postuan dira. Eta beraz e, ikastola bako txak, esk, ikastola, eskola bako txak, behar du bereatera bideatxe eman ordi là ordan goulechaleak et patiento ordan profitato seno temen mais 4 senitogo euh aime se racirer casteco E eh? da kaslerke, abon lizentzia bat berda eta gero euskara egai ukan berda. Zekatzen dituzue. Bai bai bai bai. Profite de ce note dut. Ola <laughs> la, la <laughs> bai, bai, ez, bai. da, ez da problemarik, eh, bali madira euskarazko, behar ma dira diploma bereziak eh, katolikon pribaton egiteko? Behar da, lizentzia bat, hori da galdetzen dena, eta gero guk ega galdetzen dugu ere, edo ez bada ega zinez ne dugu, baina euskara maila Desentea, ukan, uh, uh, lehen mailan edo kolegioan alitzeko, eh, denetarik uh, sekatzen dugu. Sebastian Irazoki, irazo, lebitasunen dako, miso kaguduna, xare uh, katolikoan, beste, zer gara zo, uh, kausitu duzu edo, atxeman duzu esartzen duten? Bon, Oli da nagusiena, eh, ordezkoen atxematea, eta gero begizartan be bizi ditugun uh, alazo berdinak, eh, presioen emendaketa, gure laikinetan uh, gokordain zen ditugu, gas eta elektrizitate fakturak, dena emendatzen doa, eta gero... Uh, eta zer, gaimpresiori familiak pasatzen duzu edo nola pasatzen da? Elburua da ez pasalaztea, deno narrela egiteko. Dank eh, egiten dugu momentuz, eh, denbora irabazten saiatzen dugu. Hala, momentuz, eh, ez dugu ordainarazten momentuz diferentzia, bon, eskola batzuetan bai, emendatzen da, bon, forfederako hori pagatzen dute, donc, adibidez, ez dakit, hogeita ma heurotik, hogeita ma bila pasatzen da. Mm. Zer uh, da emendaketan nagusia adibidez, hor... Uh... Errandu zuena hor gax eta hori edo gaxa eta elektrizitatea, hori da da zinez uh, handiena, uste dut gaxaren presioa bide jamak ez, oh. ko gauza bat, baxatu dela. Oh. Eta gero ba voilà. ouais, bada kantina ere. Nelikagaiak baina. Diak inberda gug pribatuan ez ditu errikoetxeak emaiten Baskariak, eta ez ditugu estatuak uh, emaiten dituen laguntza, familia... Mm. Uh, Nog-nog finanzatzen dut hor da? Be buraxoek pagatzen dute, wala, eta eta irakaskuntza katolikoko zuzen daritza, negoziatzen daritza, gogorki, zera, menuak prestatzen dituztenen presiekin, presioak ez sobera hemen datzeko. Eriak inberda, pasaden urtetik, uste dut, bosta izan dela hemen daketa. Bai. Izan da ere uh, bestesareetan, arazoa, AOSA, edo abez, uh, lengo abez posto horiekin, eh? beak bereziak dituzten, ikaslen laguntzaileak, zuek ere arazo berdina duzue, pentsazen dut klasetati kanpo, Bai, bai, uri uste dela eskola eskola guzietan Pribatu guzietan, bai, eta publikoan errikoetxek hartu dute bere gain, untxalaz Bai ez dakit de, beti ala dene, dependitzen du errikoetxeak behar, baina egerrateko ez, ez dut gaila. Ez dut denek baina ah, behar zuten azteko. Ah, hala. Oh. Behar eta, eta egiten du gundaren azteko disperentzia ezta. Holi da. E, bai, pripatuan gure da, hainitzetan zer pasatzenen, baina beh, ikastetxeak hor daintzen du, edo hartzen du kontratupean pertsona hori, eguer ditarteen hor daintzeko, edo etortzen horbait bolondres, edo bon, wala, beti dira pixkat tiritas uh, aterabideak atse maten dira. Dai. Dai. Ba, azken finean, Sebastian, irazoki, uh, gain kostu frango, horot uh, dena hartzen malimada? Bai, bai, e, be, f, gizartearen uh, eskolak Dai. gizarte txikiak dira, hmm. eta entzuten ditugu uh, arazo eta zabaita guztiak gukere eskoletan uh, ditugu, eta bai, e, presioan emendak eta dena, hmm. tiratzen da denetatik bai. Baina, oh, ja. biztara Ez biztin astena ongidoa. Biztin astena ongidoa. Ebere minisker gurekin izanigo izuntan xartzea bonia. Nik hasia zuena ongi segi eta beste bat arte. Bai minisker.